És most Közéleti háttérmagazin főszerkesztő, Fiala János. Te vagy ez Gábor? Igen szerbusi jó reggel. Jó reggel. Milyen helyzet? Melyik? Milyen? Hát ez az, egyen a sírt tudsz rá válaszolni. Milyen helyzet? Na. vagy? Hogy itt a fitek. Én én nálam tökéletesen ígyek, tökéletesen jól vagyok. Tökéletesen fityek. Milyen volt a tegnapod? Belélt, hogy elfelejtettél visszahívni, igaz, hogy vendéged. Volt is, ezt tudomásul vettem. Kapott tenni a vendég tegnap? Kapott tenni, elégedett, elégedett volt. Ö, hát semmi. Mi is volt, amit csináltam. délelőtt, be akartam menni, ö, megkérdezni, hogy mi van kgb Bélának a ügyébe, de aztán ezt nem De nem, tettem. ezt nagyon jól tudjuk, hogy a Magyar Rádióban azt tanultuk, hogy nevekkel nem játszunk. Ez igaz. De tényleg nem tudom, hogy hívják. Kovács Béla. Jó, akkor Kovács Béla, igen. Kovács Béla ügyében, de elmaradt a, a bizottságnak bár a bizottságülés az meg volt, tehát a meg megvolt, de ő vele nem foglalkoztak így, aztán ügyben nem kellett. A görög ügy volt tegnap, ami, ami érdekes volt, végül is a görögök elküldték az elképzeléseiket, hogy hogy akarják. Külni. Ez most időhúzás, amit te látsz, vagy sem? Bár hát... ugye azt mondják, hogy aki időt nyer, az életet nyer, de egyéb farogságok nem akarok mondani. Nem, ennyiben időhúzás. Amikor pénzről van szó, amikor hitelről van szó, akkor az mindig időhúzás. Te Itt álljunk meg egy pillanatra. Arról beszéljünk egy picit, de anélkül, hogy személyesebb legy legyünk a keletén, hogy a te anyagi viszonyaid és mondjuk a belgák anyagi viszonyaid, tehát te, te hogy élsz most Belgiumban? Hát a belgák nagyon jól élnek, az a tapasztalatom, és azt kell mondanom, hogy egy, egy szegény Belga is viszonylag jól él, tehát ez egy szociális állam, tehát itt komoly segélyeket kap az, aki valamilyen oknál fogva nem jut hozzához hozzá, a jövedelemhez, ami az emberi létez. Te párjaként élede meg az életedet, hogy ez egy egyetúrzás? Én abszolút nem érem párjaként az életemet. Ü nyilvánvalóan abból a jövedelemből, ami, ami Magyarországról származik, abból én itt Hát, hogy is mondjam, csak nem tudnék megélni, de nem egyedül vagyok, én egy családi vagy családi. Milyen érzés az, hogy te, aki, hát most mondhatnék különböző közhelyeket, tehát most eltekintek, az a pénz, ami neked rendelkezésedre áll, ehhez kevés. Ezt rosszul éled meg, vagy meg se fordul a fejedben? De nem kevés, tökéletesen elegendő, mert két kereső van. és ezt értem, de hogy te egyedül egyébként nem lennél ott, hát hogy egyedül másképp alakulna az élet. Igen, ez, de hát ez, ez, ez előfordul. Szóval igen, számomra új helyzet, valóban, ez érdekes, de nem fogunk föl tragédiaként. Szóval én nekem az anyagigényeim egyébként tényleg odáig terjednek, hogy meg tudjak élni, hogy tudjam végezni a dolgomat, hogy, hogy oda tudjak menni, ahol akarok, és ezzel eddig nem volt probléma, és azt hiszem ezután se lesz. Ha nagyobb igényeim lennének, az biztos egészen mást jelentene itt, de, de nincsenek nagyobb igényeim. És végeredményben azért, bár nagyon drága az élet Belgiumba, de azok a dolgok, amik, számom, amik számomra fontosak, azok végül is nem nagyon különböznek attól, mint ott, ha otthon élnék. Tehát a bemegyek a boltba, akkor azért a, az a élelmiszerek azok nem kerülnek itt se sokkal többen, mint otthon. Ami sokkal drágább nyilvánvalóan az alakbér, tehát azt, azt meg kell osztanom, egyedül nem tudnék itt bérelni ez kétségtelen. Visszatérő a görögök az időhúzás. Igen, időhúzás. Hát annyiban időhúzás, hogy rossz helyzetben vannak, és, és jobb helyzetbe akarnak kerülni. És ameddig nincsenek jobb helyzetben, addig nyilván semmi másról nem lehet szó, mint időhúzásról. Ez egy nagyon sok fenekű, nem is dupla fenekű játék. Mert egyrészt lehet azt is mondani, hogy kérem szépen, görögök, adóságot csináltak, adós-fizes. Igen. Ez is egy megközelítés. Meg az is egy megközelítés, hogy nem tudom, emlékszel erre a hofi visz hogy tud úszni? Nem. És fizettem fizetem. Na most ugyanez. És akkor mi van? Jó, most akkor hirtelen jó fiúk nem tudják kifizetni a 320 milliárd eurós adóságot, legalábbis belátható időn belül. Ezért ennyiből ez mindig időhúzás lesz. A kérdés csak az, hogy a és ennyiben van az időhúzás kérdésednek értelme, hogy egy, egy ilyen adós konstrukció, vagy egy pénzügyi konstrukció, ha már teljesen agyament, ha már teljesen abszurd, de, de még működik, még nem rúgják fel a, a résztvevők, akkor az, az úgy van. Tehát az, az, az úgy működik, hogy egy bank kihelyez valahova pénzt, tudja, hogy azt nem fogja soha visszakapni, de még nem írta le, tehát még úgy, úgy csinál, mint hogyha mindenki úgy csinál, mint a majd egyszer ez, ez visszafolyna, és, és ez a rendszer így nagyon sokáig elműen megy elműködik, és aztán ez jó, az akkor menjünk hat... vissza a Belgiumba uh, mi foglalkoztatja ma a belgákat? ha megnézed az újságokat akkor miről írnak a belgiumi lapok? függetlenül, hogy az engem foglalkoztat-e vagy sem? Azt az lett, a, hogy van a magyaroknál sokkal többet foglalkoznak azzal, amit milyen Ütőszóval külpolitikának nevezünk, de ami hát persze már nem tetszik. Azon belül, mivel Ukrajnával, Oroszországgal. Ukrajna, az Európai Unió, hát azért az, hogy Belgiumban, itt Brüsszelben van az Európai Unió fővárosa, azért ez, ez, ez azért hat a belgáknak a, a mindennapi tudatára is. Tehát az ő számukra az, ami az Európai Unióban történik, az végül is Brüsszelben történik. És ennyiben hát náluk van, tehát ez, ez olyan majd, hogy nem egy belpolitikai esemény. Valami olyasmiért tudnám hasonlítani, hogyha mondjuk Magyarországon lenne egy nagy világesemény, mondjuk nálunk lenne egy... egy Olimpia. Oli vagy, vagy Obama, Putin találkozva, azért még a magyarok is odafigyelnének. Na most itt ugye folyamatosan ez van, és nyilván ennyiből nem nagyon szenzáció jellegű a dolog, tehát ennyiben nem figyelnek annyira oda... De úgy azért ott van állandóan a tudnatukban, hogy igen, hát Európa, az Unió, a görögök most éppen mit csinálnak, mi van, és ennyiből a biztonsági, az európai biztonsági kérdések, most a terrorizmus sor kapcsolatos biztonsági kérdések. És hogy van az, EU, az Unió? Hmm. Mit írnak erről a belga lapok? mit gondolnak elő a belgák, akik jól jön? Nem, hát a, a belgáknak ugye az Unió megint két Két szempontból jön a számításba. Az egyik, hogy mint itt jelenlévő szervezet, mint, mint a legnagyobb munkaadó, azt hiszem, Brüsszelben. Tehát mint, mint valami, ami, ami, ami úgy állandóan jelen van. Hát nem tudsz úgy kimenni az utcára, hogy ne ütközni. Az, annak ideje kérdeztem már, hogyan lett Brüsszel ennek a központja? Úgy, hogy nem akarták, hogy Párizs legyen. Nem tehát nem akarták, hogy, hogy valamelyik nagy hatalom, vagy nagyobb hatalom országa legyen. Nem akarták Párizs, tehát németek eleve legfeljebb Frankfurt jövett volna számításba. Üm, tehát nem akarták üm, ezt, és, és így, így lett aztán Brüsszel, amely földrajzilag is viszonylag közel van mindenhez, meg nem egy túl nagy országnak a fővárosa, ugyanakkor egy, egy jelentős város. Szóval, jó, külpolitikailag mi foglalkoztatja őket a görögökön kívül? Ukrajna. Ukrajna, Európa biztonsága és a terror, és, de ők például ezt látják, tehát náluk ez sokkal kézzelfoghatóbb, hogy a, az, az a katona, aki ott áll a, itt a szomszédos parlamenti épületének, az összes kiárata előtt áll két állik felfegyezett katona, azoknak a jelenléte összefügg azzal, hogy terrorizmus van, és a terrorizmus összefügg azzal, hogy például van, hogy azzal is összefügg, van egy közelkeleti válság, vagy hogy valami van Szíriában, vagy hogy ö, Franciaországban milyenek a bevándorlónak a, között a milyen a hangulat. Mert például, ez egy érdekes dolog, ahogy a bevándorlókat kezelik, mondjuk Franciaországban, vagy Németországban, az, az egy kicsit különbözik egymástól, még akkor is, hogyha van nagyon so sok hasonló vonás az eredményben. Mert hogy például... Franciaországban azt hiszem a, az úgynevezett banliőben, tehát a, a városok körüli városok, ilyen elővárosokban koncentrálódnak a például a a, a Mohameden bevándorlók. Ö, Németországban nem. Németországban a városközpontokban vannak például. Ö, és egyáltalán a gettósodásnak nincs ilyen nagy foka, bár azért ott is, ott is ö, kezdenek kialakulni ilyen, ilyen zárványok. Egy kicsit azt hiszem, hogy jobban próbálják integrálni őket, szóval például a németeknél olyasmikre gondolnak, hogy hogyan lehetne a mohamedánokat mohamedán vallási szellemi vezetőkkel ö, valami módon leszoktatni arról, hogy mondjuk a terrorizmus felé kasingassanak. Nyilván ilyet csinálnak Franciaországban, és ezt nem tudom, tehát egész pontosan nem tudom, de úgy tűnik, hogy a, a németeknek ez a, ez a társadalmi kohéziós programja, ez egy fokkal erősebb a gyakorlatban, nem az elméletben, meg nem az el, a szándékok szintjén, mint a franciáknál. És azt hiszem, hogy például a franciáknál sokkal markánsabban több munkanélküli arab van, mint, a hány, mint több munkanélküli német, mondjuk a vagy török németországban, országban. Arányokról beszélek, mindig nem abszolút számokról. Tehát ezek, ezek azért sokat számítanak, és a belgák ezt figyelik, mert ez őket is érinti, Brüsszel perceken belül egy Mohamedán többségű válasz. Lesz. Vajon Ukrajnát mi nem hagyják el a kárpátaljai magyarok beleért, vagy oda születtek, és azért vagy ott szeretnének élni. De az ottani viszonyok, azok vajon változtak-e annyit, mert ezek szerint nem? Ennek két oka van. Az egyik az, hogy azért senki sem szívesen megy el a szülőföldjéről, még a nagyon-nagyon sanyarú sem. A másik pedig, hogy mekkora befogadókészség van a másik oldalon. Tehát azért most tétezzük fel, hogy elindul egy, egy kárpátai magyar, mondjuk magyar, akár Magyarországra, és akkor mi van? a hova megy? Lesz munkája, lesz lakása, megjel talán kiismeri ki magát ebben a világban. Ez nem olyan egyszerű dolog. És amikor például a menekültekről besznek, akár szíriai menekültekről besznek, szóval mindenki azt mondja, hogy igen, de olyanok jönnek, akiknek semmi közük a mi kultúránkhoz. Fog, fordítsuk meg. A mi kultúrának semmi köze az övéhez. Az ő számára ez egy pont olyan, vagy sokkal nagyobb probléma, sokkal hidegebb zuhany, ami őt éri, de mégis vállaljam, ha egy olyan ponton van, amikor már azt mondja, hogy kérem szépen a puszta életemért futok. És a többség ezért fut. Most legalábbis ezekből a válságolcokból. Itt azért még a Kárpát-ukrajnának nem tartanak. Ukrajnában rengeteg menekült van, aztán másfél van menekült van, de azok azok kelet-ukrajnából, a harcit körzetekből mennek el. Milyen helyzet a határon ott, keletem? Ukrajnában? Hm? Hát ez egy nagyon érdekes, mit nevezünk határnak, ha Ukrajna közigazgatási határát vesszük, az több száz kilométeren nem létezik. Tehát ott mi van? Hát nem hogy összefolyik a nagy orosz tehát ott nincs, nincs határellenőrzés, mert nyilvánvalóan az, az, az, az oroszok ellenőrzik. A, a, a, melyben nincs kizárva az, hogy orosz határellenőrzés valamilyen szinten létezik, de hogy az orosz barát szeparatisták nem ellenőriznek semmit, abban ma, ma majdnem biztos, hogy egyébként ha akarnák, se tudnának, hát nyilván nincs hozzá infrastruktúrájuk, nincs emberük. Aki van, az a, másik, a határ másik részén, az Ukrajna felőli részén van, már Ukrajna belső felüli részén van és harcol, vagy harcolt. De most éppen hogyan vannak? Harcolnak, nem harcolnak? Minszki béke működik, nem működik? Egyik nap működik? E, e, hát valamilyen szinten működik. Hétfőn volt egy, egy, ez érdekes, nem tudom, hogy mennyire Magyarországon ez mennyire tűnt föl, hétfőn volt egy találkozó Párizsban, amelyen részt vett a francia, a német, valamint az orosz és az ukrán külügyminiszter, és ottan azért uh, nyilván konkrét dolgokról is szó volt, hogy hogy tartsák fönn ezt a békét. Egy biztos, uh, ugye Debalcevét, ezt a, a Debalcev óta, hogy veszük ezt a várost a szeparatisták elfoglalták, ez egy ilyen védhetetlen, bugyorba védt, védhetetlen ilyen zsákban volt. Onnan... Ez az egész tényleg a koridor a Krímhez, erről szól? Nem, nem, nem, nem, ez a debatónak ez semmi köze nem volt. Ami, ami, és a krim, az itt jön a játékba, Mariupolnál, ahol már voltak harcok, és ahol bizonyos csapatösszevonásokat látnak, hát ugye mindent lát, ma már mindent lát mindenki, mert ha másholna nem, akkor a műholdakról. Erre mondták az Párizsban a németek és a hollandok is, vagy a, holland, a németek és a franciák is, hogy na. Ez az a pont, amit, amit nem fogunk lenyelni. Tehát, az, az, ha, ha ott valami történik, és ez, ez ugyanis az a város, ami, ami az első pont ahhoz, hogy, hogy elfoglalják a, a Krim felé vezető korridort, ha, ha itt valami történik, ha itt fölrugják a státuszkvót a szeparatisták és hát az oroszok nyilván, ez azt jelenti, hogy nincs Minsk. Akkor mindennek vége, akkor minden akkor egy új játszma kezdődik. Na most az a baj, hogy ez az új játszma már bizonyos szinten elkezdődött, mert mai hír, hogy az angolok 75 katonai kiképzőt küldenek Ukrajnából, akik ugyan nem vesznek részt a harcokban, nem lesznek a fronton, de az ukrán hadsereg felkészítésével részt vesznek. Na most ez egy olyan lépés, ami önmagában nem nincs nagy jelentősége, de... Gondoljuk el, hogy mi történik akkor, hogyha azt mondja a Moszkva, amelyik eddig azt mondja, hogy nekem semmi közöm az egéshez, nekem ottan szabadságos önkénteseim vannak, nem tehetek róluk, ezek a polgárok éppen való tüdülnek, Azt mondja, hogy nagyon akkor én is küldök mondjuk 750 szakértőt, vagy 750 katonát. Van ott sokkal több orosz katona is valószínűleg, de eddig még ezen a szinten az eskaláció erre a szintre nem jutott el az eszkaláció. Most ez nagyon veszélyes lenne. És uh, igazából én ezt úgy érzem, hogy ez. ez tehát az a nyeresség, amit, amit uh, ezek az angolok hozhatnak, és az a politikai veszteség, ami a konfliktusnak a, a, a, a legalábbis a kiéleződését uh, kiélezőse kapcsolatban előáll, hát az, az, az nincsenek egyensúlyban. Én, én nagyon félek mindenfajta ilyen Ilyen, ilyen apró lépésektől, amelyek egyszer csak eljutnak egy olyan pontig, amikor már Jézus Mária benne vagyunk, akik valamiben, amiben nem akartunk benne lenni. Mert ugye ahogy én kiveszem, az oroszoknak elemi érdeke, hogy ezt a Máriupolt, ezt elfoglalják, mert ez kell a koridorhoz. Hát igen, csak nem biztos, hogy az oroszoknak elemi, érde... az oroszoknak elemi érdeke a koridor, hogyha abba gondolkodnak, hogy, hogy hogyan tartsák fönt a, a krimmet. I, most hogy tartják fönt? Hát nehezen, nehezen. Lehet, hogy így élem érdekük, de azt mondja, ők is tudják, hogy ha ezt... Ez meg.. kicsit olyan, mint egy Gibraltár? Vagy mit képzeljek róla? Ilyen olyan, mint egy Gibral... Gibraltár. Hát az, azzal a különbséggel, hogy, hogy nagyon közel van. tehát Viszonylag közel a Kercsi-Szoroson keresztül, ottan a hajók viszonylag gyorsan átérnek a másik partra. Ugye Gibraltár és Anglia között egy kicsit nagyobb a távolság. De, nem, de azt akarom mondani, hogy lehet, hogy, hogy, hogy abban a taktikai vagy akár milyen elképzelésben, hogy a krimmet, hogy hogy lássák el, hogy tartsák meg ebben valamilyen valamit nyernek, de akkor egész biztos a, a mindenfajta megoldás, kiegyezés a nyugattal való viszony egy egészen más fajta, egészen más keretek közé kerül. Tehát az egy más világ lesz, és nem biztos, hogy az oroszok azt a világot nagyon akarják, vagy pedig föl vannak rá készülve, vagy van annyi erre. erre a hány éve van még az elnökségből? Hát várjál csak Három. 13 tizenháromba vagy 12 re 12 -ben volt a választás, ugye, és 13-ba kezdte el, és akkor hét, hát 20, 20 -ig. De mindegy, mert, mert két, két Két, most megint két ciklusa lehet. Igen? Gondolja. Igen? Ó, hát akkor ott Újra kezdődött a két ciklus, és hát addig azért eszébe jutott valami, vagy el lehet játszani megint azt a kis intermedzó. Igen, a medvegyévből. És a medvegyév hogy van? Én szerintem <gül> kicsit, kicsit visszatöpörödött a korábbi méreteire, már úgy értem az elnökség. De jó van, láttad, beszéltél vele? Nem beszéltem vele. Egyébként ö, Medvegyevvel soha nem beszéltem. Putyinnal igen, Medvegyevvel soha. Csak Putyinnal miről? Hát semmi, megkérdeztem tőle valamit, már nem tudom. És válaszolt? De, hogy ne. Egyébként ö, Putyin egy, egy rendkívül értelmes, és nagyon érdekes dolog, hogy Putyin soha az országon belül ö, nem teszi ki magát semmifajta kínos kérdések. Nem azért egyébként, mintha nem tudna rá válaszolni, hanem mert hát ő Putyin, ő, ő, ő nem áll le vitatkozni holmi hol politikusokkal, vagy, vagy holmi újságíróval vitatkozni. Ez egy dolog. A néppel igen, a, a, a órákon keresztül minden évben van egy olyan ö, show műsor, ahol ott ül egy, egy nagy stúdióba, és akkor a, a, a nép Vladivostoktól az Ukrán határig, mindenhol vannak ilyen tudósítók, és ott állnak, és akkor a nép kérdeztőle, hogy hogyan tetszik gondolni ezt vagy azt. Viszont amikor külföldiekkel beszél, akár politikusokkal, akár újságírókkal, akkor minden kérdésről lehet neki tenni, minden kérdésre válaszol, nem is rosszul, ö, tehát úgy válaszol, tehát nem nem mindig ledorongolóan, vagy nem, a, nem mindig csak az igazát akarja bizonyítani, hanem nagyon sokszor meg akarja győzni. Ez két különböző politikusi alapállás. Néha, e, van olyan érzésem, hogy egy politikusnak földet egy kérés, ő azért válaszol, hogy, hogy, hogy elmondja, hogy nem érdekelszem, nem is érdekel, hogy mit gondolsz. Én, én, én ilyen erős vagyok, én ezt mondom. Kutsiról ez a kép él, hogy, hogy és a politikájában nagyon sokszor így is e, lép föl, és ez az imázsához tartozik, de én mondom, láttam őt külföldi, elsősorban külföldi újságokkal, nagyon-nagyon... Akkor mi szerepelne még egy külpolitikai blogban amit te szerkesztesz, és 2015. február 25-i aktuálisú Hú, hát még nem néztem meg a... Akkor beszél a tegnap, Tehát, de mi, mi, mi az, aminek még helye lenne? Hát vannak dolgok, amikről, amiknek nincs mindig napi aktualitásuk, de úgy érzem, hogy egyszer-egyszer érdemes velük foglalkozni. Mint például. Hát ugye a görög, a görög és az ukrán az, az, az, nyilván, az nyilván minden most. De például nem foglalkoznék minden nap mondjuk azzal, hogy, hogy mi van a közel, mi van Szíre, vagy mi van Líbiában. De például egyszer elgondolkodnék azon Líbián, vagy egyszer elgondolkodnék azon, Nyilván egy, egy gombot kéne találni, tehát egy napi ö, eseményt, és ez megint tegnap meg is volt, aztán Líbiában vagy, vagy Szíriában megint elraboltak már megint keresztényeket, amiket nyilván nyilvánosan ki fognak végezni, hogy ö, például milyen, milyen propaganda, milyen katonai és milyen politikai, és milyen gazdasági választ lehet adni, mert mondok egy példát, ö, a szíriai. De ez a libiaiakra is áll. A szíriai, ez az, ez az izis, ez az izlám állam, ez ellen, ugye arról beszélünk, hogy hogyan kell katonailag küzdeni ellen, hogy a kurdokat fel kell fegyverezni, hogy bombázni kell őket, hogy, hogy szóval milyen, milyen katonai akciókról van szó, az iraki hadsereg mire képes, egy apróságról nagyon ritkán esik szó. Ott van ezeknek pénz? És, és miért nem lehet ezeknek a pénzforrásait elzárni? És akkor nagyon érdekes dolgok derülnek ki. Akkor például kiderül, hogy ezek hatalmas mennyiségben exportálnak olajat, notabene a NATO ország Törökországon keresztül. Ha ez nem lenne, akkor nem lenne pénzük fegyverre. Vagy például a, a libiaiak, de korábban a, a Katartól kapnak ő, pénzt amely, hát ha jól tudom, viszonylag szövetségesnek számít, pont úgy, mint szaad és a többi. Tehát, hogy például ezzel nem gondolkodik senki, hogy nem biztos, hogy, hogy az az a terület, ahol a legkönnyebben meg lehet őket verni. Lehet, hogy, hogy nem fegyvereket kell küldeni, hanem, hanem például el kell zárni ezeket a csapokat. De valamiért ezeknek a csapoknak az elzárása nehezebben megy, vagy nehezebben szányará rá magát bárki hogy itten oda morogjon azoknak, akik, akik ezeken a, a csapoknál ülnek. Ö, és és ezek, ezek olyan dolgok, amikről néha lehetne beszélni, mondom, kell biztos találni róla hozzájuk egy gombot, de ilyesmikről én, én néha tárgyalnék és vitatkoznék. Én azt hiszem, hogy, hogy a napi politikai hírek jelentős része az ilyen konstruál. Tehát tényleg most eltekint azoktól a hírektől, amelyek tényleg akkor és aznap történtek. Egyébként, hogy éppen mit emelek ki abból a nagy katyovaszból, ami a világban van, és, és, és aztán azt mit, hogyan próbálom hírként eladni, és, és magyarázni, az, az nagyon sokszor tényleg a, a, a szubjektív szerkesztőtől függ. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Folytatjuk. Szívesen. Oké. Szia! Nemes Gábort hallottak. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Szia Péter, lehet? Mi legyen a téma? Ha már a Ha már betelefonáltam a Buda cash Brokerrel kapcsolatban Egybevetettük illetve ő hát, egyáltalán értek hozzá kicsit a kulcsárféle történettel, hogy ott is voltak furcsaságok és vannak furcsaságok Mindaz, ami ott történik, a te foglalkozásodat mennyire érinti? Nagyjából se mennyire Mennyire érinti az itt pénzügyi világot? marginálisan érinti az egész. Én ezt jósoltam, tehát én megjósoltam azt, hogy te mit fogsz mondani, és alig, hogy értenék ahhoz, amiről te beszélsz, azt mondtam, hogy te hármas alatt fogod ezt meghúzni, de lehet, hogy kettes mondtam. Igen, hát ez egy, valószínűleg ennek a svájci frankos történetnek ez a folytatás annyiban, hogy, hogy csak gondolom, semmit nem tudok az ügyről, tehát az Azon estek hasonló? Hát valószínűleg ez volt az utolsó csepp a pohárba, vagy ez indított el olyan folyamatokat, ami a került, én nem tudom. Minden esetre, ugye, amiről szólának a hírek, hogy 100 milliárd forint, ezt igazából nem tudjuk hova tenni. Tehát így, akikkel beszéltem, kollégákkal, meg más szakmabeliekkel, 100 milliárd forintot nem lehet ellopni. Nem tudom, hogy ez micsoda. Mennyit lehet ellopni? Nem tudom, de mondjuk csak így összehasonlításképpen a, ugye a legutóbbi korona ékszere, a magyar államnak, amit megvett, ugye a Budapest Bank, annak a teljes nagysága, a mérleg főszege magának a banknak az 900 milliárd forint. Tehát, hogy ez csak hogy úgy, tehát hogy, hogy, olyan, mintha egy, egy közepes banknak valaki a tizedét ellopná, tehát hogy az így hogy akkor ez az érdekes, hogy ez hol van? Az a kér, az érdekes, hogy hogy ezt ez a szám. Ja, ez dök, hogy ezt Igen, tehát nem lennék meglepő, ha még kis is derne valami, hogy valami történt, lehet, hogy nem történt, lehet, hogy valóban történt, hogy, hogy ez azért nagyságrendekkel kisebb összegekről van szó. Szóval. Ha, ha valami történt, van hogy akkor is óriási sok pénz, ha van valami, tényleg, tehát van egy nyomozás, tehát meg kiderül. Ja. Ja. 100 forint, nincs. Egy másodperc türelmedet kérem, igyekszem többször nem ilyet kérni, de a lányommal ma orvoshoz megyünk, és arra kérte, hogy hírjam fel 10 perccel később, mert ugye ő most ébred az ő szobájában. Egy másodperc türelmedet kérem. Jó. Mm -hmm. Én nagyjából 3-10 felé vagyok otthon, de akkor el, a eltelt a 10 perc és vezetném tovább azt Kibabrált műsoromat, hogy beszélgettem, mást akartam, jutunk. Azt kérdezem tőled, hogy én sok mindent tanultam, annak szerintem a 98%-át elfelejtettem amire én ma a foglalkozásomban és azon kívül is hagyatkozom azok az érzékeim amit, tehát az érzékszerveim amelyekre hagyatkozom és amit egyébként azok megsúgnak nekem és abból összerakok egy, egy, egy, egy mondatot az amit te művelsz az mennyire ilyen és mennyire nem mert én attól tartok hogy mindenkinek a foglalkozása lehet ilyen független attól hogy rádióriporter vagy matematikus az a kérdés hogy milyen alkat a kérdés az hogy te milyen alkat vagy de ezt a munkát, amit én csinálok, ezt nem lehet ö, abban az értelemben érzések nélkül csinálni, hogy, hogy, hogy ezt nem lehet kiszámolni, és előre megjósolni. Tehát ez nem, nem mérnökök vagyunk, akik, akik ö, kiszámolják, hogy a házat hogy kell megépíteni, mert dőljön össze, és hogyha jól kiszámolják, akkor tényleg nem dől össze, mert ezt nem lehet így csinálni. Tehát megérzésekre kell hallgatni. Nyilvánvalóan úgy próbálunk a megérzéseinkre hallgatni, hogy, el, hogy minél több adatot és információt gyűjtünk össze, amit tudunk szintetizálni. A Budakessel kapcsolatban volt-e neked valaha is rossz érzésed? A, a egy olyan szinten mozgott a magyar pénzügyi világban, ami, ami nem érte el igazából az intézményi befektetőknek a világát. Azt, ha én egy évvel ezelőtt azt kérdezem tőled, mint hogy volt már ilyen beszélgetés közöttünk, és teszem azt hozzá, hogy nem adtál konkrét tanácsot, csak hogy mindjárt tisztázza a helyzetet, és nem is egy éve volt, azt kérdeztem volna tőled, tegyen be a pénzevet a Széchenyi Bankba? Ha válaszoltál volna, mit válaszoltál volna beleért, vagy általában nem szoktál ilyenkor konkrét volt mondani? Tudom alapvetően mindig a transzparens dolgokat szeretem, és Magyarországon az igazán a, a transzparensebb dolgok közé a multinacionális állatok tartoznak. Magyarul, hogy ebből a szempontból egy halmazba tartozott korábban a Budakes és a Széchenyi Bank. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy most foglalkoztat-e téged az, hogy mindaz, ami ott történik, nem az, hogy nem tudtad előre, mert így miért is kellett volna tudnod előre, de hogy ezzel kapcsolatban kellett volna, hogy megérzésed legyen, vagy ez annyira periférián volt, hogy nem? Nem, nem gondolom. Akkor a következő kérdés az az, ezt tettem volna föl három kérdéssel korábban, hogy volt egy számra fontos beszélgetés a hallgatóim számára. Visszajelzés szintjén nem, de ma nagyon, mostanában nagyon uh, sok csülköt teszek az asztalukra, és azért az reggel meglehetősen nehezen emészhető, talán másnapra sem emésztik meg. Én Géphodor Gábor kapcsán arról beszélgettem egyemek közt, uh, Szijjártó Péterrel, hogy mindaz, amit G. Fodor Gábor mondott a 98-2002 közötti politizálásról, illetve, hogy arról levette a sapkát, és azt mondta, hogy alatta nincs semmi, annak mekkora jelentősége van, ezt másféleképpen ítéltük meg, különböző okokból, de ezután én azt mondtam az embereknek, hogy Isten igazából az lesz majd egy nagyon furcsa ébredés, amikor rájönnek arra, már a Fidesz után, nem a kétharmad megszűnéssel, hanem a Fidesz után, hogy az az ideológia, ami alatt egyébként a kormányzás ment, mert ugye azt mondtam, hogy a, a szocializmusban az én korosztályom soha se hitte el a szocializmus ideológiáját, de annak a kiüresedését kárőrvendően is örömmel érte meg, mert azt érte meg, hogy amiről beszélnek, azt más nem gondolja komolyan, és az adott egy vért és való szabadságot. Aztán 90 környékén volt egy várakozás avval kapcsolatban, hogy mi lesz, de ott mindent legyőzött maga a változás konkrétsága. Ott az ideológia egy ideig nem számított, nem is volt, és valójában számomra az első ideológikus kormányzás nem is 98-ban, hanem 2010-ben volt. Ez az ideológikus kormányzás azonban már az elején meg volt bukva előttem, mert olyan ideológia volt, ami számomra egy olyan konstruált dolog volt, amely konstruáltsága messze meghaladta az élet képességét, független attól, hogy az elején még bizalmat szavazott-e neki az ember, vagy sem. Azt kérdezem tőled, hogy ha érthető volt ez az okfejtés, szerintem annyira nem volt bonyolult, akkor, bár annyira egyszerű sem, lesz-e ilyen ébredés gazdaságpolitikailak? Ön nem tudom, nem hiszem. Ugye az ilyenfajta ébredések, azok, azok a kríziseket kapcsolódnak. És a Nincs olyan helyzet, hogy Magyarországot valamilyen krízis helyzetbe kellene elképzelnünk. Ami Géfodor Gábor kapcsolható valamilyen módon, a Fideszhez, bár ez Gulyás Gergely másféleképpen ítéltem meg, annak vajon mi az oka, hogy miközben belső vitákról lehet hallani és tapasztalni a Fidesz gazdaság politikusai között, legutóbb ugye éppen a Matolcsi Varga páros mutatta azt, hogy nem biztos, hogy egy tandemben jól ellennének. Ugyanakkor ilyen kibeszélés nincs, ami a mellárt illeti az évekkel későbbi aztán az is bizonyít marad független attól, hogy az is egy olyan szegmensre vonatkozott, amely nem a gazdaság legfontosabb részére vonatkozott. Én legint ezeket a híreket hallom, hogy, hogy van, tehát, hogy, hogy nagyon törés vannak, mint hogyha, ha az egység kezdene megboglani, és legalábbis belülről, és ellenségeskedés van a belső körökön belül, azok között, az emberek között, akiket milyen emblematikus figuráknak tartunk a mostani rezségben. De ezek a töréspontok, ezek nagyjából arról szólnak nem, hogy van, aki azt mondja, hogy 100 fokon forra a víz, és valaki azt mondja, hogy kellő körülmények között, ha ezt megteremtjük, akkor 80 fokon is lehet, és a másik azt mondja, hogy hiszi a piszi, e, ilyen nincs. A másik meg azt mondja, hogy mégis van, és akkor a politikai környezettel együtt bebizonyítja átmenetileg. Hát a vannak ilyen véleménybeli különbségek, hát ne felejtsük el. Hatalomér és a hatalomból származó szükségszerűen korlátozott anyagi javakért folyik a harc körön belül is, és hát igyekszik mindenki kiszorítani azt, aki csak bír. Én például Szatmári Kristófnak a legutóbbi törvényjavaslatát, amit most nyújtott be, kocakban nézem, mert kidőlt, hogy még egy luk volt a vasárnapi zárvatartáson, és akkor a metro áruház megmenekülhetett volna, de a metró fog megmenekülni, és azon gondolkodom, hogy miközben ez a luk ott volt, és valószínűleg nem Szatmári Kristóf, hanem valaki más észrevett, és akkor mondta, hogy valaki nyújtsa a javaslatot. Számos beszélgetést folytattam, vagy kénytelen voltam kihallgatni, mert hogy egyébként ilyen áruházában voltam, amelyek majd vasárnap zárva lesznek azt a tökéletes tanács amit egyébként az ott dolgozók tanosítanak, azzal, ami egész elképesztő. Ugye van egy életvitel, amiben ezek a dolgozók beleszoktak, ez jelenti egyrészt a munkarendjüket, másrészt jelenti a jövedelmüket. Jó, de körülbelül olyan a helyzet, mint hogyha felszabadítanál egy rabszolgát, akit, egy, akit egyébként te rabszolgának tartasz, és a rabszolga azt mondja neked, hogy duranelli én nem ragaszkodom ahhoz, hogy felszabadíts Miközben te azt mondod, hogy te ezt rosszul teszed, és hosszú távon majd örülni fogsz annak, hogy felszabadítottak, és lehet egyébként, hogy a hosszú táv az tényleg ezt fogja bebizonyítani, nem tudnék véleményt formálni, mert nem látok a jövőbe. Hát ugye egész nem rabszolgák, mert szabadon választanak munkáját? Igen, de most azt mondják ugye a politikusok, meg a gazdaságpolitikusok, hogy akik egyébként vasárnapi munkavégzésre vannak kényszerítve, az rabszolgassák. Nem ezt mondják, de az én szememben ez ennek a szinonimája. Igen, de a. Választot a olyan ahol nincs, ha is ne felejtsük el, a hétvégi munkáért ugye többleti vele nem jár. Tehát, hogy ezeknek a dolgozóknak az a helyzetük is változik azáltal, hogy egy, egy hétvégi munkanak kiesik a, a munkájukból. Azon túl, hogy ugye heti-hét heti munkahely helyett csak heti-hat munkahely kell ugye egy, egy beosztásba, az annyi jelent, hogy az emberek egy hetedére nincsen szükség, de most innen egyszerűen mondva. És ugye ez kizetésben több mint egy hetet kiesős, tehát, ez egy ilyen, egyébként amúgy ez, hogy, a, ez, hogy kimaradtam egy ez, dolgok, ez egy tipikus példája annak, ahogy, ahogy dolgok történnek Magyarországon az elmúlt életben, elmúlt öt évben, tehát hogy már egy nagyon-nagyon hosszú ideje tudott valamiről, valamit egy utolsó pillanatban végülis eldöntnek, hogy akkor lesz, keresztülverik, és hogy úgy ezt úgy senki emlődját senki át se gondolja, az autópálya matrikás történet ugyanez vajon a három műszakot miért nem tűnt Budapesten is vannak autópályák ugye senkinek nem Péter miért nem miért. nem be a három műszakot köszönség miért nem tűntje be az éjjeli műszakot hagyal is, miért, hogy betűntják hát éjjel nem járnak az emberek templomba és akkor ugye a Montra. Jó, de a kereskedelmi egységek nem lehetnek nyitva éjjel. A három műszakból az éjszakai műszakot, én például fogalmam is, hogy mondjuk egy Suzuki vagy egy Mercedes gyár három műszakban működik-e, vagy sem, vagy milyen nagy üzemek vannak, amelyek három műszakban uh, működnek annak idején, amikor gyerek voltam már csak azért is tudtam, mert volt olyan, ahol segédmunkát végeztem pénzért uh, ilyen helyeken, de hogy ma van-e, és hogy ez mennyire jelentős, nem tudom, és ezt miért nem tiltják ebbe, fogalmam is. Hát biztos, hogy van. Én azt gondolom, hogy vannak olyan, olyan munkafolyamatok, ahol nem érdemes lekapcsolni, nem jó lekapcsolni a rendszer este tisztő reggel hatig, mert hogy legyen kell tartani, hogy bár én nem ismerem ezeket, de hát most elkezdődik, hogy már mint, mint, mint, mint öntödében lehet, hogy nem jó lehűteni és visszamelegíteni az egész Más itt vannak munkák, amelyek, amelyeket éjszaka is kell végezni. Tehát, hogy amikor kiverte az áramot. Így mert a villám az áramot nálunk a környéken, akkor éjszaka jöttek az elműtő meggevíteni, tehát hogy ez nincs idő arra, hogy várjanak reggelig. Miről írtál legutóbb a blogodon? Görögországról, hogy hogyan menekítik a betétesek a pénzüket a görög bankokból. És hogyan? Kipették az elmúlt évek És hogy milyen... És hova? Görögország, és azt nem tudom, külföldre, meg, meg gondolom kesdbe. És az, hogy Görögországot ennyire megütötte a válság, és a válságot követő korrekció, költségvetési korrekció, az valószínűleg nem a költségvetési megszorításnak volt a következménye, mert ha az európai, vagy általában menézzük a világ, mondjuk az OECD országokat az elmúlt években, akkor nem láttunk egyértelmű összefüggést között hogy valaki megszorított, akkor nem volt növekedés, ha nem szorította meg a költségvetés, meg volt, mert nincs ilyen kapcsolat. Ö, ellenben az látszik az öt országból, hogy igazán megcsopotta az egész elmúlt néhány év, az Görögország, és Görögország volt az, ahol, ahol a betétesek, a bruttó hazai összelemények 30%-ának megfelelő pénzt ki az a Görögban. Mennyi idő alatt? Hát, ö, ennek a, az 2011-ben és 2012-ben volt ennek a, ennek a, a, a, a, a történt meg úgyis nem igazából, az a 30%-nak a túlnyoló többsége akkor valósult meg, és hát most azok a hírek erre még nincsenek ö, hivatalos ö, banki statisztikák, mert egy decemberig van ECB alatt erről, hogy, hogy a vidén is jelentős volt a, a, a betétvenek hípés. hát hogy És ha... ennek milyen a gazdaságra, a görög gazdaságra való hatása? Hát ugye a bankrendszernek nincs betéti forrás, akkor nincs hitelezni, tehát egy ilyen rettenetes banki összehúzódás, és a hitel a hitelpiacnak az összeomlása az jelentően az gazdaságnak a mérő. Görögországban egyébként van hasonló jelenség, mint Magyarországon, hogy csökken a jelenlévű bankok száma? Nem tudom, én erről nem hallottam egyébként. Hát Magyarországon is si csökken, de fakta ugyanannyiban akar terület. Igen. Hát akkor, ez az állam, bár nem tudom, hogy Görögországban miért venne állam, hát hogy segítse a, a, a hitelezést. Nincsen, tehát ott, ott inkább az az, az elvárás Görögországtól, hogy az állami tulajdon tudja csökkenteni, ezáltal is, hogy a pénzhez jutassa a, a költségvetést, tehát az a pontosabb hogy a adósságot csökkentse, illetve az az elképzelés, hogy hát, a gazdasági növekedést az sohasan nem az állam generál, hanem mindig a privát szektor. Próbáltuk ezt 40 évig, nem sikerült se Kádár alatt, se Erik Honecker alatt, se Nikolaj Csáusosz alatt, akkor még sikerülne máshol az államnak gazdasági nevelkedést is jól létett teremteni, tehát Egy héttel ezelőtt szóba kerültek a bevándorlók, hogy és azt is mondhatod, hogy erről van véleményed, de e, akkor kimaradt. Most beiktathatjuk, ha van hozzá a kedved. Ilyen, ja, ez, egy, ez egy olyan kérdés, amiben ez megint, egy, megint egy valós probléma, tehát a bevándorlás egy nagyon komoly probléma Európában. ennek ez ugye, Valahol a társadalom szövedékét kezdje el lazítani, és amennyiben a beándorló, a bevándorlóknak a, a, a, a fennálló az adott országban érvényes társadalmi normákat nem tudják elfogadni, sőt esetleg harcosan, har, tehát harcosan ellenállnak, akkor ebből, ebből, ebből mindig lesz valamifajta olyan krízis, amire a társadalom szélsőséges választokat fogadni. Uh, tehát ebből a szempontból az, hogy, hogy kitágítjuk a lábunkat, és beengedjük az összes beláborról, és akkor mi az szép? Tehát, hogy ez, az, hogyha valaki ezzel kapcsolatban a kételyét fogalmazza el, akkor az nem egy ördögtől való dolog. Ezt ugye nagyon sokáig ezzel kapcsolatban nem lehetett Magyarországon sem, meg máshol sem Európában nyíltan beszélni. Uh, ugye gyakorlatilag az európai uh, politikai eliteknek a válságának volt az egyik oka, meg következménye is, hogy ilyen kérdésekben soha nem szólaltak meg. Mindig volt valamilyen, és szerintem nem súságosan széles, de mindenges esetre hangos társadalmi elvárás, hogy, hogy ebben végtelen toleranciát, végtelen toleranciát mutasson a politika. És ez kiderült, hogy azért ez, ennek, von, ennek vannak annak kedvezőtlen következményei, részben nemzetbiztonsági következményei, illetve hát a társadalom egy része azért azt kívánja, hogy ez a dolog valamilyen formában szabályozottabb legyen, meg legyen valamilyen szinten szigorú. Úgyhogy az, hogy Magyarországon is ez a bevándorlás kérdés ez, ez felmerül, szerintem ez nem, egy, nem egy rossz dolog. Ugye Magyarországon a bevándorlás nem ott is egy szóval bevándorlás. De nem tartjuk annak, hogy ez a bevándorlásnak a széltörülete, de ezért Magyarországon az egy relatíve jó az élet. A világ több részéhez értem, és emiatt aztán nem csoda, hogy célterület leszünk. És ezzel kapcsolatban ezek milyen következményei annak, ezt igazából sosem értük fel. Most ugye volt erre egy borzalmasan szerencsétlen válasz a felnemtett kérdésre, és ezzel kapcsolatban indul egy olyan társadalmi párbeszéd, hogy nem is párbeszéd, mert valószínűleg egymás mellett. Beszélnek az emberek egymás ebben a, a diskurzusban. És egyébként politikailag, hát egy maga a témának a felmetése az, ugye egyértelműen arról szól, hogy hely helyfoglalás politikai térben, az elveszett helynek a visszafoglalása. Tehát valószínűleg ennek ez a diskurzus ezért teljesen diszkondicionálisá fog várni. Vannak előre, hogy ez nagyon fontos dolog. Azt kérdezem tőze, tőled végezetül, hogy a portfólión olvasható találgatás, a kamatpolitika, valamint a forint alacsony ára kapcsán, hogy mennyiben érdeke az MNB-nek, mennyire nem ez az árfolyam, utána ez a te foglalkozásodat is érinti, mit gondolsz, hogy ez a 305 forint körüli árfolyam, ez meddig is hogyan marad meg? Szerintem a Magyar Nemzeti Bank az hosszú-hosszú évek után, és itt talán mutatom azt, hogy száz év után talán, nem nagyon foglalkozik a forint árfolyamával. Tehát szerintem nem nagyon számítnék, hogy hol az árfolyam. Ha valami mostan erős árfolyamnak az ilyen befárcíjós hatásait talán el akarják kerülni, ez biztos. Viszont az az elképzelhető, hogy hogy ennek kapcsán ennyire az a, a, az árfolyammal kapcsolatos ö, politika, tehát hogy ennyire nem foglalkoznak vele, és a világon mindenhol csökkennek a kamatok, és a, az inflációs veszélyek azok inkább ugye rámutatnak, hogy lehet, hogy defláció lesz, ö, nem kizárt, kamatot fog csökkenni a Magyar Nemzeti Bank. Ezt mondjuk fél évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy nem, és három-négy hónappal ezelőtt elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ez valóban egy ördöktől való, lehet ezt felvetni. Tehát most ott vagyunk, hogy ez egy lehetséges szenárium, nem vagyunk szerintem biztosak, vagyunk ez is. A negatív kamatok engedélyezése az országgyűlés által az egy várható döntés volt. Valami az várható döntés, mert hogy a világban is vannak olyan jegybankok, akik a betéti kamatokat már negatívra tették. Tehát Svédországban volt először. Azt hiszem, hogy aztán most nem van a Svájcban, is, aztán ugye az Európai Központi Banknál is. Tehát, hogy ez, ez most már egy ilyen nem azt mondom, bele egy gyakorlat, de egy olyan úgdonság, mert kicsit próbálkozok. Nem benne biztos, hogy egy bármilyen is segít. Valószínű, aki csinálja, az se biztos benne, csak megjük jobb az összébe. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm. Szia, Péter! Önök Duronáli Pétert hallották. És most. Közéleti Magazin Főszerkesztő Fiala János.